Пізно це запитання виникне Але мені було важко дати на нього відповідь Якої не було У нас є два варіанти на вибір Розлучення або примирення Однак жоден із них мене не влаштовує Я не хочу давати тобі марну надію Ралі Сказала я тихо Якби мені слід було обирати сьогодні Напевно я обрала б розлучення Але чесно кажучи Насправді я не знаю чому саме так Через те що нині Мені вирують гормони Чи через те що я дійсно цього хочу я думаю, з мого боку було б несправедливо, що до нас обох вирішувати це до народження дитини. Райлі непевнено видихнув, підніс руку до шиї, міцно потиснув свою потилицю. Тому він став і звів на мене погляд, мовивши. Дякую за те, що запросила, за розмову. Я хотів зайти, адже був тут декілька тижнів тому, але не знав, як ти відреагуєш. Я теж не знаю, як я відреагувала б, сказала я абсолютно відверто. Я спробувала встати з крісла Гойдолка, але з якоїсь причини останнього тижня мені стало складно підводитись. ралі підійшов і взяв мене за руку, щоб допомогти. Не знаю, як мені жити до пологів, якщо я навіть із крісла не можу встати без допомоги. Я підвелася, і він одразу не відпустив мою руку. Ми стояли за декілька дюймів одна від одного, і я знала, якщо гляну на нього, то моє почуття прокинуться, а я цього не хотіла». Він охопив мою другу руку, і ми так стояли. Галі тримав мої руки в мене надалі. Так наші пальці переплелися, і я відчула ці доторки аж у серці. Я притулилася обличчям до його грудей і заплющила очі. Він торкнувся щокою моєї голови. Ми стояли спокійно. Кожен із нас боявся поворухнутись. Я боялась, бо була такою слабкою, що не могла б опиратися його поцілунку. Він боявся поворухнутись, щоб я не відійшла від нього. Мені здавалося, що спливло вже хвилин п'ять, а ми не поворухнули жодним м'язом, і нарешті я мовила Галлі, можеш мені дещо пообіцяти? Я відчула, як він кивнув доки не народиться дитина, будь ласка, не проси мене пробачити тобі, і, будь ласка, не намагайся поцілувати мене. Я відхилилася від його грудей і поглянула на нього. Я хочу розбиратися з цією серйозною подією зараз. І тепер для мене найважливіше – це народити дитину. Я не хочу додавати стресу чи плутанини до того, що вже відбувається. Реалі впевнено стиснув мої обидві руки. Одна важлива подія, що змінює життя за один раз. Зрозумів. Я всміхнулася. Мені стало легше від того, що ми з ним нарешті поговорили. Я знала, що не дійшла до остаточного рішення стосовно нас, але відчула, що мені легше дихається, адже я знала, що ми однаково оцінюємо ситуацію. Він відпустив мої руки. «Я запізнююсь на зміну», – сказав Раллі, махнувши великим пальцем через плече. «Мені пора на роботу». Я кивнула і дивилася, як він виходить з квартири. Доки не зачинила за ним двері і не залишилася вдома сама, я не усвідомлювала, що весь цей час усміхалася. Я все ще не самовито сердити на нього за те, що ми опинилися в таких неприємних обставинах. А усмішка виникла від того, що ми зрушили з мертвої точки. Інколи батьки повинні приборкувати свої внутрішні незгоди, розглядати ситуацію як дорослі люди, аби вчинити якнайкраще для своєї дитини. Саме це ми і робимо. Ми вчимося жити в нашій ситуації, доки не народиться наша дитина. Розділ 35. Я відчула запах тостів. Потягнувшись у ліжко, я усміхнулась, адже ралі знаю, що тости – моя улюблена їжа. Я полежала ще деякий час, перш ніж хоча б спробувати встати. Здавалося, що підняти мене з ліжка знадобилося сили трьох чоловіків – Нарешті я глибоко вдихнула і перекинула ноги на бік, піднімаючи себе з постелі. Найперше, я помочилась. Насправді це все, що я нині роблю. Мені народжувати за два дні, але лікар каже, що можливо доведеться почекати до наступного тижня. Минулого тижня розпочалася моя декретна відпустка, тож тепер моє життя приблизно таке – ходжу в туалет і дивлюся телевізор. Коли я ввійшла в кухню, Райлі помішував омлет на сковорідці. Він розвернувся, тільки на почув, що я зайшла і привітався. Доброго ранку. Досі не народила? Я похитала головою і поклала руку на живіт. Ні, але вночі я ходила в туалет дев'ять разів. Релі розсміявся. Це новий рекорд. Він поклав омлет на тарілку, а потім додав до нього бекон і тост. Розвернувся і поставив їжу переді мною, швидко поцілувавши мене в голову. Я мушу йти, уже запізнююсь. Я не вимикатиму телефон цілий день. Глянувши на сніданок, я всміхнулася. Ой, так, я ще їм. Ходжу в туалет, їм і дивлюся телевізор. Дякую, сказала я радісно. Я взяла тарілку і пішла з нею на канапу, увімкнула телевізор. Ралі метушився по вітальні, збираючи свої речі. Заїду до тебе в обід. Можливо, сьогодні працюватиме допізна, та Аліса обіцяла принести тобі вечерю. Я закотила очі. Зі мною все гаразд, ралі. Лікар радив легкий постільний режим, а не цілковиту бездіяльність. Він узявся був відчиняти двері, аж раптом зупинився, ніби забув щось. Підбіг, нахилився і поцілував мене в живіт. «Я подвою розмір твоїх кишенькових, якщо ти вирішиш народитись сьогодні», сказав він до дитини. Він багато розмовляв з малюком. Некілька тижнів тому я нарешті дозволила йому торкнутися до живота, коли дитина рухалась. Інколи Ралі просто зупинявся, щоб поговорити з моїм животом. Мені здається, що з ним він говорив більше, ніж зі мною. Але мені це подобалось. Мені подобалось, наскільки він був схильований із того приводу, що стане батьком. Я взяла ковдру, якою Райлі накривався, коли спав на канапі минулої ночі, та сама вкрилася нею. Він живе зі мною вже тиждень, адже ми чекаємо полоїв. Спочатку я не була впевнена, що це правильне рішення, але врешті-решт це дійсно допомогло. Я досить сплю в гостєвій спальні. Третю спальню я переробила на дитячу кімнату, тому він міг спати лише в нашій із ним спальні. Але з незрозумілих причин він обрав канапу. «Я думаю, що йому так само не перебувати у тій спальні через спогади, які мені, тому ми туди не заходимо». Останні декілька тижнів були справді хорошими, наші стосунки стали такими, як і раніше, хіба що між нами взагалі немає фізичної близькості. Ралі досі багато працює, та якщо ввечері він удома, ми всі вечеряємо разом в Аліса вдома. Однак ніколи не вечеряємо з них удвох, як подружжя я уникаю всього того, що схоже на побачення або зазвичай притаманне парі. Я досі намагаюся зосереджуватись на одній важливій події, і доки ця дитина не народиться, мої гормони не повернуться до норми. Я відмовляюся вирішувати щось стосовно нашого шлюбу Я впевнена, що просто використовую свістани як відмовку Аби відстрочити неминуче Але вагітність дозволяє людині бути трішки егоїстичною У мене задзвонив телефон І я кинулася головою на канапу, зітхаючи Мій мобільний на кухні Тож треба пройти 15 футів Ох Я спробувала відштовхнутися та встати з канапи Але нічого не вийшло Спробувала ще раз Нічого я схопилась за бильце крісла і підтягнулася. Втретє, завжди щастить. Підвівшись, я ненароком розлила на себе склянку води. Я зітхнула, а потім глибоко вдихнула. У мене не було ніякої склянки з водою. Боже правий! Я поглянула вниз, по моїй нозі текла вода. Мій телефон досить дзвонив на стільниці в кухні. Я підійшла, чи радше пошкандибали туди відповіла. слухай! «Привіт, це Люсі. Малесеньке запитання. Червоні троянди, які ми замовляли, були пошкоджені під час доставки, а сьогодні від нас чекають квіти на похорон Левенбурга. Вони хотіли саме червоні троянди для букету на труну. У тебе є запасний план?» «Так, телефоную флористові на Бродвеї. Він мені винен». «Добре, дякую». Вже хотіла покласти слухаку, щоб подзвонити Райлі і сказати йому, що в мене відійшла вода. Але я почула, як Люсі сказала «Зачекай» і я знову піднесла телефон до вуха. «Я ще хотіла запитати про ті рахунки. Ти хочеш, щоб я оплатила їх сьогодні чи пізніше?» «Можна пізніше, усе гаразд». І знову щойно я хотіла покласти слухавку, дівчина викрикнула моє ім'я і стала запитувати ще. «Люсі!» – сказала я спокійно, перебиваючи її. «Я передзвоню тобі і відповім на всі запитання завтра. Мені здається, у мене відійшли води». Вона на мить взивновкла. «Ой, о, звичайно!» Я поклала слухавку і одразу відчула перший напад болю в животі. Я здригнулася і заходилась набирати номер Райлі. Він відповів після першого гудка. «Мені повернутися?» «Так». «О, Господі! Справді? Почалося?» «Так». «Лілі!» – вигукнув він схвильовано а потім відімкнувся. Наступні декілька хвилин я збирала все найпотрібніше. Уже спакувала сумку в лікарню, але мені здалося, що я брудна, тож я вирішила піти в душ. Я відчула другий напад болю за 10 хвилин. Я нахилилася і схопилась за живіт, щоб полити спину водою. Коли перейми закінчилась, я почула, як двері відчинили з диванної. «Ти в душі?» – запитав Раллі. Лія, виходь звідти, поїхали!» «Дай мені рушник!» За кілька секунд Ралі просунув руку за шторку в душі. Я спробувала обмотатись рушником, перш ніж відсунути шторку. Дивно приховувати своє тіло від власного чоловіка. Рушник був занадто маленький, він прикрив мої груди, але внизу відкривалася зона, що скидалась на перевернуту літеру «В». Коли виходила з душу, я знову відчула перейми. Райлі схопив мене за руку і допоміг дихати в цей час. Потім повів мене в спальню. Я спокійно взяла часті речі, щоб одягнутися в лікарню. Аж тут глянула на Райлі. Він витріщався на мій живіт. Я не могла розібрати його виразу обличчя. Чоловік глянув мені в очі, і я припинила одягатись. Ми стояли і дивилися одне на одного. А я не могла розібрати. Він збирався насупитись чи всміхнутись. На його обличчі була гримаса, схожа на те й на інше. Він швидко видихнув, знову глянувши на мій живіт, а тоді прошепотів. «Ти гарна!» Я відчула раптовий біль у грудях, який не мав ніякого стосунку до переймів. Я зрозуміла, що це вперше він побачив мій голий живіт. Це вперше він побачив, який я маю вигляд, виношуючи його дитину. Я підійшла до нього, схопила руку. Я поклала її собі на живіт і тримала її там. Він усміхнувся і поводив великим пальцем туди-сюди. Це була дуже зворушлива мить, одна з найкращих миттєвостей. Дякую тобі, Лілі. Його переповнювали почуття. Це було видно в усьому. У тому, як він торкався мого живота, у тому, як він дивився на мене. Він дякував не за цю мить, а будь-яку іншу мить до цього. Він дякував мені за всі моменти, які будуть у нього з дитиною, адже я не заборонятиму йому з нею бачитись. Я зітхнула, нахиляючись вперед. Чорт забирай! Мить промайнула. Ралі схопив мій одяг і допоміг одягнутися. Він взяв усі речі, на які я показала, і ми пішли до ліфта. Повільно. На півдорозі в мене знову були перейми. Ти повинен зателефонувати Алісі, сказала я йому, коли ми виїхали з парковки. Я за кермом приїдемо в лікарню, тоді зателефоную. А ще твоїй мамі. Я кивнула, впевнена, що сама могла б їм подзвонити, але хотіла впевнитись, що ми приїдемо до лікарні раніше, ніж я народжу цю дитину, бо здавалося, що вона вже дуже хотіла побачити цей світ і народитись просто тут, у машині. Ми прибули до лікарні, інтервал між переймами вже був менше хвилини. Коли прийшов лікар і я лягла, у мене було розширення на 9 сантиметрів. Через 5 хвилин мені сказали тужитись. У Ралі не було можливості телефонувати комусь, тому що все відбувалося дуже швидко. Я стискала його руку, коли тужилась. На секунду я задумалась, якою важливою для його кар'єри була рука, котру я стискала – але він нічого не сказав. Дозволив мені стискати її так сильно, як мені було потрібно. Тож саме це я й робила. Голова вже майже вийшла, сказав лікар. Потрібно ще всього декілька поштовхів. Я навіть не можу описати на скуттупні декілька хвилин. Це поєднання болю, важкого дихання, тривоги і явної радості. І тиску. Такого жахливого тиску. Аж здавалося, що я вибіг. А потім я почула. Це дівчинка, сказав Ралі. Лілі, у нас донька. Розплющивши очі, я побачила, що Лікар тримає її на руках. Я бачила лише силует, адже мої очі були сповнені сліз, коли вона поклала маля мені на груди. Це була найпрекрасніша мить мого життя. Я одразу торкнулася її червоних губ, щік і пальчиків. Ралі перерізав поповину, і коли доньку забрали в мене, щоб помити, я відчула величезну порожнечу. За декілька хвилин вони повернули її мені на груди, загорнуто в пелюшку. Я не могла відірвати від неї очей. Ралісів сів на ліжко біля мене, відтулив пелюшку біля підборіддя, щоб краще роздивитися обличчя. Ми порахували пальчики на руках і ногах, вона спробувала розплющити очі, і нам здалося, що це найсмішніше, що є у світі. Крихітка позіхнула, а ми обоє спіхнулися, та полюбили її ще більше. Після того, як остання з медсестер вийшла з палати, і ми нарешті залишились самі, Ралі запитав, чи може її потримати. Він підняв спинку мого ліжка, щоб нам було легше на ньому сидіти. І коли я передала йому доньку, я поклала голову йому на плече, і ми просто сиділи й дивилися на неї. «Лілі», – прошепотів він, – «гола правда?» Я кивнула. «Вона набагато гарніша за дитину маршала Яліси». Розсміявшись, я вдарила його ліктем у бік. «Я жартую», – прошепотів Раллі. «Але я прекрасно розуміла, про що він. Раллі – гарна дитина, але ніхто не зрівняється з нашою донькою». «Як ми її назвемо?» – запитав він. «Під час моєї вагітності в нас були далеко нетрадиційні стосунки, тому ми навіть не обговорювали ім'я». «Я хотіла б назвати її на честь твоєї сестри», – сказала я, дивлячись на Раллі. «Або, може, на честь твого брата?» Я не знала, як він до цього поставиться. Особисто я думала так. Якщо ми назвемо доньку на честь його брата, це допоможе Райлі пережити те, що сталося. Але його думка могла відрізнятися від моєї. Він поглянув на мене, не очікуючи такої відповіді. Емерсон, сказав він. Досить миле ім'я для дівчинки. Ми могли б називати її Ема чи Еммі. Райлі гордо всміхнувся і поглянув на неї. Насправді ім'я чудове. Нахилившись, він поцілував Емерсон у чоло. Через деякий час я забрала голову з його плеча, щоб поглянути, як він тримає дитину. Те, як він поводився з нею, було прекрасно я бачила, як сильно він полюбив її за цей короткий час я бачила, що він зробить усе, щоб захистити її, усе, що завгодно. І лише цієї секунди я нарешті вирішила, що до нас, що до того, як буде краще для нашої сім'ї. Рейлі чудовий з усякого погляду. Він співчутливий, він бойливий, він розумний, він харизматичний, він стилеспрямований. Мій тато теж був таким. Він був не дуже співчутливим до інших. Але в деякі хвилини, коли ми проводили час разом, я знала, що він любить мене. Він був розумний, він був харизматичним, він був цілеспрямованим. Але я ненавиділа його більше, ніж любила. Я не помічала всіх його хороших рис. Через те, що я бачила, яким він міг бути поганим. Навіть якби він протягом п'яти років чинив тільки хороше, це не загладило б наслідків навіть п'яти хвилин його найгіршої поведінки. Я поглянула на Емерсон і Райлі. Я знала, що повинна вчинити так, як буде найкраще для неї, як буде краще для її стосунків з батьком. Я не вирішувала заради себе чи Райлі. Я вирішувала заради неї. Райлі... Коли він глянув на мене, він усміхався, та коли побачив вираз мого обличчя, його усмішка зникла. Я хочу розлучитися. Він двічі кліпнув очима. Мої слова вдарили його неначе розряд електроструму. Ралі здригнувся, глянув на доньку, сидів, згорбивши плечі. Лілі, мовив він, хитаючи головою туди-сюди, будь ласка, не роби цього. Його голос звучав благально. Мені стало неприємно від того, що він усе-таки сподівався, що зрештою ми знову будемо разом. Звичайно, в цьому є і моя провина, я знаю, але не думала, що усвідомлю, якого рішення дойду до того, як перша взяла доньку на руку. «Ще один шанс, Лілі, будь ласка!» Його голос ставав ламким через сльози, які він стримував. Я знала, що роблю йому боляче, у найбільш непідходящу хвилину. Я розбивала йому серце у момент, який мав стати найкращим у його житті. Але я знала, якщо не зроблю цього зараз, то не зможу пояснити йому, чому ми не можемо бути разом. Я заплакала, адже мені було так само боляче, як йому. «Райлі», – мовила я ніжно, – «а як учинив би ти, якби одного разу ця маленька дівчинка подивилася на тебе і сказала?» «Татку, мій хлопець ударив мене!» «Що ти сказав би їй Райлі?» Він прихилив Емерсон до своїх грудей, притиснув обличчя до її пелюшки і благав. «Зупинись, Лілі!» Я сіла на ліжку рівно, поклала руку на спину Емерсон і спробувала змусити Райлі поглянути мене в очі. «Якби вона прийшла до тебе, і сказала, «Татку, мій чоловік штовхнув мене зі сходів! Він сказав, що це був нещасний випадок! Що мені робити?» Його плечі затремтіли, і вперше, відколи ми з ним познайомилися, він розплакався. Справжні сльози покотились по його щуках, коли він тримав доньку в себе на руках. Я також плакала, проте вела далі, заради неї. «Якби...» – мій голос зламався. «Якби вона прийшла до тебе і сказала, «Мій чоловік намагався мене згалтувати, татку!» Він силою тримав мене, доки я просила його зупинитися, але присягнувся, що таке більше не повториться. «Що мені робити, татко?» Він цілував її чоло знову і знову, сльози котились по його обличчі. «Що ти сказав би їй, Раллі? Розкажи мені!» «Мені треба знати, що ти сказав би нашій доньці, якби чоловік, котрого вона дуже сильно кохала, скривдив її». З його грудей вирвалося схлипування. Він нахилився та обійняв моєю однією рукою. Благав би її покинути його, сказав він крізь сльози. Райлі відчайдушно цілував мене в чоло, і я відчувала, як його сльози падали на мої щоки. Він приголубив нас обох і прошепотів мені на вухо. Я сказав би, що вона варта набагато кращого, і благав би її не повертатись до нього, попри те, як сильно він її кохає, що вона варта набагато більшого. І на якусь мить палату заполонили тільки наші схлипування, наші розбиті серця та зруйновані мрії. Ми обіймали одне одного, ми обіймали нашу доньку, ми змогли знищити всі упередження, хоча вибір вдався нам дуже нелегко». Він віддав мені маля і очі, коли встав із ліжка, все ще плакав Він намагався віддихатись За попередні 15 хвилин він утратив кохання всього свого життя За попередні 15 хвилин він став батьком маленької гарної дівчини Ось так 15 хвилин можуть вплинути на людину Вони можуть знищити її Вони можуть врятувати Реллів казав на коридор, даючи мені зрозуміти, що йому слід опанувати себе я ще ніколи в житті не бачила його таким засмученим, як тоді, коли він виходить з палати. Але я знала, що він подякує мені за це одного дня. Я знала, що одного дня він зрозуміє, що я здійснила правильний вибір заради нашої доньки. Коли він зачинив за собою двері, я глянула на неї. Я розуміла, що не зможу дати їй того життя, про яке я мріяла для неї. Будинку, у якому вона жила б із мамою і татом, які любили б її та виховували разом. Але я не хочу, щоб вона жила так, як я. Не хочу, щоб вона бачила погані вчинки свого батька. Не хочу, щоб вона бачила, як він злиться на мене. Не хочу, щоб вона припинила вважати його своїм батьком. Незважаючи на те... Скільки гарних моментів вони провели б разом, я з власного досвіду знаю, що дитина запам'ятала б тільки погане. Цикли існують завдяки неминучим болісним розривам. Щоб зруйнувати звичайний стереотип, треба пережити надзвичайно багато болю, набратися сміливості, інколи набагато легше просто рухатись по знайомому колу, ніж поглянути страху в обличчя, вистрибнути з кола і неможливо не приземлитись на ноги. Моя мама це подолала, я це подолала. Хай я буду тричі проклята, якщо дозволю своїй доньці долати це. Я поцілувала дитину в чоло і пообіцяла їй. Ми завершуємо це тут, я і ти. Ми припиняємо це. Епілог. Я проштовхувалася крізь натоп, на Бойлстон-стрит, доки не дійшла до перехрестя. Я перемкнула візок на найповільніший режим руху і зупинилася на краю тротуару. Трішки нахилила візок, щоб глянути на Еммі. Вона дригала ніжками і сміхалася як звичайно. Вона дуже щаслива дитина. У неї спокійна енергетика, яка так і притягує. «Скільки їй?» – запитала жінка. Вона стояла з нами на переході, приємно спостерігаючи за Емерсон. «Одинадцять місяців!» «Вона прекрасна», – сказала незнайомка. «Дуже схожа на вас, ті самі губи». Я всміхнулася. «Дякую, бачили б ви її батька, у неї точно його очі». На світофорі вимкнувся зелений, і я поволі стала пробиратися крізь юрбу, переходячи вулицю. Я вже запізнилась на півгодини. Райлі написав мені аж два повідомлення. Він бо не знає, яке задоволення донька дістає, граючись із морквою. Але сьогодні він дізнається, скільки від неї безладу, адже я запакувала купу морквин у сумку Еммі. Коли Емерсон було три місяці, я виїхала з квартири, яку купував Райлі. Купила власну, ближче до роботи, тепер ходжу в крамницю пішки. І це чудово. Райлі оселився у тій квартирі. то коли я відвідую Алісу і приводжу Емерсон до Райлі, мені здається, що я буваю в будівлі, де розташовані їхні помешкання стільки ж часу, скільки в себе дома. Майже прийшли, Еммі. Ми якраз поверталися за ріг, і я так поспішала, що одному перехожому довелося відійти до стіни, аби я не збила його». Вибачте, — пробормотіла я, нахиляючи голову і минаючи незнайомця. Лілі? -лі я зупинилася, повільно озирнулася, тому що відчула, як знайомий голос пролинув струмом по моєму тілу, аж до пальців на ногах. У світі існували лише два голоси, які колись чинили такий вплив. Тільки от голос Раї більше так не діє на мене. Коли я глянула на перехожого, він мружив від сонця блакитні очі. Він здійняв руку, щоб затулити обличчя від світла, та широко всміхнувся. «Привіт!» «Привіт!» Мій божевільний мозок намагається сповільнити і дозволити мені опанувати себе. А то зглянув на візок і вказав на маля. «Це... це твоя дитина?» Я кивнула, а він обійшов візок і став спереду. Присів і широко всміхнувся Емі, а тоді мовив. «Оце так!» Вона красуня Лілі. Як її звуть? Емерсон. Ми також називаємо її Еммі. Атлас дав їй руку в свій палець, а поки вона дригала ногами й тягала його за палець туди сюди, він зацікавлено дивився на неї, а потім став. Маєш чудовий вигляд, сказав він. Я намагалася не оглядати його, але мені було складно стриматись. Атос так само гарний, як і раніше, але це вперше, коли я зустріла його, не намагалася заперечувати його, яким чудовим він став. Він був абсолютно не схожим на того безхатька в моїй кімнаті. Однак, якимось чином був точно таким самим, як тоді. Я відчула вібрацію свого телефона в кишені. Вхідне повідомлення. «Райлі». Я показала рукою на вулиці і пояснила. «Ми дуже спізнюємося. Райлі чекає вже півгодини». Коли я вам це ім'я – в Атласових очах з'явився сум, але він намагався його приховати. Кивнув і повільно відступив у бік, щоб дати нам дорогу. «Сьогодні його день сидіти з донькою», – сказала я, пояснивши цими шістьма словами більше, ніж могла пояснити під час повноцінної розмови. Я побачила вогник полегшення в його очах. Він кивнув і вказав на вулицю позади ногу. «Так, я теж спізнююсь. Минулого місяця відкрив новий ресторан на Бойлстон-стрит». «Отакої! Вітаю! Я скоро прийду туди з мамою, щоб перевірити, як там!» Він усміхнувся. «Приходьте, повідом мене, і я обов'язково сам приготую їжу для вас!» Виникла незручна пауза. Я вказала на вулицю. «Нам треба...» «Іти!» – сказав Атлас, усміхнувшись. Я знову кивнула, схилила голову і пішла далі. Я уявлення не мала, чому так зреагувала, ніби не вміла підтримати нормальну розмову. Пройшовши декілька ярдів, я озирнулась через плече й поглянула на нього. Він не зрушив із місця, він дивився, як я йшла. Ми звернулися за ріг. Я побачила Райлі, який чекав на нас біля машини, поряд із квітковою крамницею. Його обличчя засяяло радістю, коли він побачив нас. Ти отримав листа? Він присів і заходився відстібати Емерсон. Так, про повернення манежу? Райлі кивнув, забираючи дитину з війська. «А хіба ми не купували мене ж для Еммі?» Я натиснула кнопки, щоб скласти візок і понесла його до багажника автомобіля. Купували, але він зламався приблизно місяць тому. Я викинула його на смітник. Він відчинив багажник, потім торкнувся до підборіддя Емерсон пальцями. «Ти чула, Еммі? Мама врятувала тобі життя!» Дитина всміхнулася йому і греливо плеснула його по руці. Релі поцілував її в чоло, підняв візок і засунув його в багажник. Я зачинила дверцята і нахилилась, щоб поцілувати доньку. Люблю тебе, Еммі. Побачимось ввечері. Райлі відчинив задні дверцята, щоб посадити її в автокрісло. Я попрощалася з ними і поквапилася піти назад по вулиці. «Лілі!» – прокричав Райлі. «Ти куди?» Гадаю, він очікував, що я попрямую свою крамницю, адже я вже давно повинна була її відчинити. Напевно, повинна була, однак недокучливі металики в моєму животі не давали мені спокою. Я мала щось одіяти. Я розвернулася і пішла туди, звідки прийшла. Я забула дещо. Побачимося, коли я забиратиму її ввечері. Релі зійняв руку Емерсон, і вони обоє помахали мені на прощання. Тільки не повернулася за ріг, я побігла. Я обганяла людей, врізалася у декількох перехожих, а одна жіночка навіть прокляла мене. Але все це було варто тієї миті, коли я побачила його потилицю. «Атласи!» викрикнула я. Він йшов собі вперед своєю дорогою, тому я далі проштовхувалась крізь Єрбу. «Атласе!» Він зупинився, але не розвернувся. Він підвів голову, наче прислуховувався. «Атласе!» – прокричала я знову. Цього разу він обернувся саме на мій голос. Ми зустрілися очима. Десь три секунди ми просто дивилися одне на одного, але потім пішли одне одному назустріч. Рішучість переповнюла нас обох із кожним кроком. Нас розділяло кроків двадцять. Десять, п'ять, один. Жоден з нас не наважувався на останній крок. Мені не вистачало повітря, було важко дихати. Окрім того, я трішки нервувала. Я забула назвати тобі середнє ім'я, Емерсон. Я сперлася руками на стегна і видихнула. Дорі. Він не одразу втямив, а коли все зрозумів, то ніби всміхнувся очима. Скривив губи, наче намагався приховати свою усмішку. Ідеальне ім'я для неї. Я кивнула, усміхнулася і випросталася. Не знала, як поводитись далі. Я просто хотіла, щоб він про це дізнався. А тепер, коли сказала, геть не знала, що далі робити чи казати. Я знову кивнула і озирнулася навколо, вказуючи великим пальцем через плече. Ну, я, напевно... Атлас ступив крок вперед, раптово смикнув мене і пригорнув до грудей. Я одразу заплющила очі, не він обійняв мене. Він торкнувся рукою мого волосся і далі міцно мене обіймав, доки ми стояли посеред метушливої вулиці, сигналів машин, в оточенні людей, які зачепали нас, поспішаючи у справах. Атлас ніжно поцілував моє волосся, і все навколо припинило існувати для мене. «Лілі», – звався він тихо. «Я думаю, що моє життя достатньо хороше для тебе, тому коли будеш готова...» Я схопилася руками за його куртку, ще міцніше притолився до його грудей. Раптом я відчула, що мені знову п'ятнадцять, моя шия щоки вкрилися рум'янцем від його слів. «Але мені не п'ятнадцять. Я доросла людина з обов'язками і дитиною. Я не можу дозволити моїм юнацьким почуттям озяти наді мною гору, принаймні, поки не буду цілком упевненою в усьому». Відступивши, я поглянула на нього. «Ти жертвуєш гроші на благодійність?» Атлас розсміявся від здивування. «Декільком організаціям, а чому ти питаєш? Ти хочеш мати дітей в майбутньому?» Він кивнув. «Звичайно, хочу!» «Як думаєш, ти колись захочеш поїхати з Бостона? Атлас похитав головою. «Ні, ніколи. Тут усе набагато краще, пам'ятаєш?» З його відповіді має дістала потрібну впевненість і всміхнулася йому. «Гаразд, я готова!» Він міцно притулив мене до себе і розсміявся. Від миті нашого з ним знайомства в моєму житті так багато всього змінилось, що я навіть не очікувала, що все обернеться таким чином. Я дуже цього сподівалась, але до тієї секунди не вірила, що наші стосунки можливі. Я заплющила очі, коли відчула його поцілунок на ключиці, на тому самому місці. Він ніжно торкнувся мене вустами. Я відчула те саме, що й тоді, коли він поцілував мене вперше багато років тому. Атос наблизив губи до мого вуха й прошепотів Ти можеш припинити пливти, Лілі. Ми нарешті дісталися до берега.